mtazamaji wa Star TV. Karibu katika channel yetu. tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hi leo nakuletea historia ya mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza ni kati ya mikoa inayopatikana nchini Tanzania, lakini mkoa wa Mwanza ni nyumbani kwa kisiwa cha Ukerewe. Kisiwa kikubwa zaidi cha ziwa barani Afrika. Pamoja na hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Sanane. Lakini pia mkoa wa Mwanza Inapatikana ziwa Victoria kwa sehemu kubwa. Makao makuu ya mkoa huu yapo Mwanza mjini. Jiografia. Mkoa wa Mwanza una ukubwa kilomita za mraba 19592 na mkoa wa Mwanza unapakana na mkoa wa Geita kwa upande wa magharibi, lakini Shinyanga na Simiu upande wa kusini na Mara upande wa mashariki. Ziwa Victoria na ziwa Nyanza Liko kaskazini mwa mkoa wa Mwanza. Wilaya Mkoa wa Mwanza una wilaya mbalimbali. Mbali. Na wilaya hizo ni pamoja na wilaya ya Ukerewe, wilaya ya Magu, wilaya ya sengerema. wilaya ya Misungwi, wilaya ya Kwimba, wilaya ya Nyamagana, wilaya ya Elemela na wilaya nazoaunda mkoa wa Mwanza. Ukoloni Wakati wa ukoloni wa Ujerumani walifika Mwanza mwaka 1892 kutawala eneo la usukumani. Eneo lililotawaliwa na wakoloni wa Ujerumani liliitwa Kanda ya Ziwa na lilijumuisha sehemu ya Ziwa Victoria kutoka mara upande wa mashariki hadi Kagera magharibi na hadi kusini Tabora na Kigoma koonje ziwa Tanganyika. Na hii mara nyingi iliendelea na mabadiliko kidogo baada Uingereza kuchukua mamlaka baada ya vita vya kwanza vya dunia. Utawala wa kikoloni kutoka Mwanza ulikuwa mdogo ukilinganisha na maeneo mengine ya Tanzania na Afrika Mashariki. Sababu kuu mbili ni Wasukuma hawajawahi kuwa na utamaduni wa kivita na magavana wa kikoloni walikuwa na sintofahamu kubwa ya jinsi Wasukuma walivyotawala. Usukuma kwa ujumla wake walikuwa ni watu wengi sana na hakuna utamaduni wa kivita ikimaanisha kuwa juhudi ndogo zilihitajika kutawala hadi idadi kubwa ya wasukuma na hii ilipelekea magavana wa kikoloni kutumia ama kuruhusu machifu wa mitaa kutawala badala ya kujihusisha wenyewe bila kuelewa kwamba mamlaka ya kisiasa yalishikiliwa na mabaraza ya wazee walio na kuafukuza kazi machifu. makabila yanayopatikana mkoani mwanza Kabila la Wasukuma ndio kabila kuu linalomiliki mkoa wa Mwanza, Shinyanga, Geita na Simiu. Kwa pamoja ikijulikana kwa jina la Usukuma. Zaidi ya hayo katika visiwa vya Ziwa Victoria na Mwambao wa Mwanza pia ni Kerewe, Kara na Zinza. Na Wakerewe na Wakara upande wa Mashariki, hasa kisiwa cha Ukerewe na Wazinza katika Mwambao wa Magharibi na visiwa pia katika mkoa wa Geita wale wa makabila mengine wanaopatikana katika mkoa wa Mwanza hasa bandarini na mijini, ni wahaya, wanyamwezi, wasukuma, wakuria, wajaluo, wajita na washashi. utamaduni wa Mwanza jina la Mwanza ni kituo cha utamaduni wa Bujora chenye kanisa na makumbusho ya wasukuma katika kituo cha utamaduni ni elimu kuhusu Kisukuma, historia ya Basukuma na usanifu zaidi. Lakini zaidi ya hayo kituo cha utamaduni kina ziara, kambi, muziki, warsha na shughuli nyingine za kiutamaduni. Wakati Mkoa wa Mwanza ukiwa maarufu zaidi kwa ngoma yake, mambo yote ya utamaduni na muziki wa kisasa wa Kitanzania yapo kwa wingi zaidi. Maonyesho ya vilabu vya taarabu, Bongo Flava Dansi, kwaya na miziki mingine, maarufu nchini Tanzania unaweza kupatikana katika jiji lote la Mwanza ingawa sio kawaida sana nje ya jiji. Dini. Dini iliyoenea zaidi katika eneo kubwa la Mwanza ni Ukristo katika dhahabu la Katoliki lakini Uislamu umeenea zaidi kuliko nje ya miji. Jiji la Mwanza hasa pia lina kubwa ya Wahindu. Na kuna madhehebu yao katika jiji hilo. Elimu. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa iliyonufaika katika sekta ya elimu kwani ina shule za msingi na sekondari. Lakini pia mkoa wa Mwanza umefanikiwa kuwa na vyuo mbalimbali na hivyo kufanya mkoa wa Mwanza kuwa na wasomi wengi na viongozi mbalimbali. Mbali. Lakini pia kila siku mkoa unazidi kudumisha sekta ya elimu kwa ajili ya kuwapatia wazawa wa mkoa huo elimu iliyobora shughuli za kiuchumi Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa ambayo ina maendeleo makubwa kutokana na shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazofanyika mkoani ni Mwanza na hivyo kufanya mkoa huo kuwa miongoni mwa mikoa yenye kipato kikubwa na shughuli za kiuchumi zinazofanyika mkoani ni Mwanza ni pamoja na uvuvi ufugaji nyuki biashara usafirishaji kilimo na mifugo na katika sekta ya kilimo Mkoa wa Mwanza unalima mazao mengi ya chakula na ya biashara. Na miongoni mwa mazao yanayolimwa mkoani ni Mwanza ni pamoja na zao la mpunga, mahindi, viazi vitamu, viazi batata na mazao mengine. Lakini kwa upande wa uvuvi mkoa wa Mwanza ni wanufaika wakubwa wa uvuvi. Kwani kupitia maziwa yaliyopo mkoani ni Mwanza, wakazi wanavua samaki na dagaa kwa ajili ya biashara na kitoweo nyumbani. Lakini pia katika sekta ya usafirishaji kupitia maziwa yaliyo mkoani Mwanza watu huweza kutumia usafiri wa boti na meli ndogo kwa ajili ya usafiri ama kusafirisha bidhaa na biashara zao mbalimbali mbali. kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine nikimaanisha usafiri wa binadamu ambao wanatoka sehemu moja kwenda nyingine lakini pia hata kusafirisha mizigo na biashara mbalimbali na shughuli nyingine ambazo zinafanyika ni pamoja na biashara. Biashara ambayo inajumuisha mazao ya biashara, mifugo pamoja na vitu mbalimbali. Samaki wanauzwa pale, nguo pamoja na hata viazi na mchele unauzwa Mwanza. Ni biashara kubwa inaoanufaisha wazawa wa Mwanza. Utalii. Katika mkoa wa Mwanza vipo vivutio vya utalii mbalimbali. Hususan ni mbuga za wanyama, maziwa na hata mazingira ya Mwanza kivutio pekee na hivyo kufanya watalii mbalimbali kuja kujionea maajabu yanayopatikana katika mkoa wa Mwanza na miongoni mwa utalii unaopatikana katika mkoa wa Mwanza ni pamoja na hifadhi ya Saa 8 mapori hakiba utalii wa ziwani yaani ziwa Victoria na maziwa mengine yanayopatikana katika mkoa wa Mwanza lakini pia vivutio vingine vinavyopatikana huko na hivyo kufanya watalii mbalimbali kwenda kutembelea vivutio hivyo na kuwa chanzo cha ongezeko la pato la mkoa wa Mwanza. Na hii ni historia ya mkoa wa Mwanza, mkoa wenye utajiri mkubwa wa mandhari nzuri, unaovutia na kuipamba nchi ya Tanzania. Historia hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.